A 96. utca járdáján heverő lány 31 néhány éves volt, sovány, fekete. Személyazonosságára vonatkozó iratot nem találtak nála. A járőr, amely április 11-én hajnalban, csaknem négy héttel Shannak Mahon meggyilkolása után bukkant rá, kihívta a gyilkosságiakat, azok rákötöttek a bokájára egy neve ismeretlen feliratú kártyát, és átadták a Bentyúba induló mentőknek. Every az orvos szakértő figyelt fel a hasonlóságokra, de mint később leszögezte, vaknak kellett volna lennie ahhoz, hogy ne figyeljen fel rájuk. A mellőreget egy 30 kaliberes golyó szilánkjai csipkézték ki, és Every fintorogva vizsgálta a vérmocskos masszát. A lövés ezúttal hátulról jött, de a dumdum -dum által végzett pusztítás félre ismerhetetlen volt. Befejezte a halott szemlét és legépelte a jelentését. Odakint már várta egy fiatal nyomozó a harmadik gyilkossági körzetből. Ezek egyre fiatalabbak lesznek, gondolta, amit az utolsó lapot is kitekerte Vén remingtonjából Kié az ügy? kiáltott ki. Az enyém, felelte a nyomozó, és belépett. Evri a fejét rázva felállt. Már nem fiam, ki a körzet kapitányot. Péter Gregory! Ezennel az ő kezébe teszem az ügyet. Gondod legyen rá, hogy ezt minél előbb azonnal megkapja. Every átadta a jelentését, visszament az asztalhoz, és keresni kezdte Gregori telefonszámát. Bele fogunk fulladni a birokráciába gondolt a tárcsázás közben. Öt gyilkossági körzet. Hogy lehet ezek között rendet tartani? Melyiknek ki a főnöke? Melyik utcák hova tartoznak? Ki ez az ügy? Ki törődik vele egyáltalán? Őrület nem bürokrácia, javította ki magát. A kettő ugyanaz, döntötte el végül. A papírmunkától már görcsált a kezébe, de más megoldást ő sem talált, mert a régi kerületi őrsöket megszüntették, és bevezették helyettük a körzetrendszert. Evri elkáramkodta magát. Öt nyomorult körzet egy akkora területre, amelynek csak a bűn nyilvántartó kartoték szekrényei tizenkét és fér mérföldet tesznek ki, utcák, sikátorok és hatalmas parkok labirintusára, ahol milliók dolgoznak, játszanak és gyakran halnak erőszakos halált. A bürokrácia öt felé celi a süteményt, öt emberre ruházza a felelősséget, ők a főkapitánynak felelnek, a főkapitány a polgármesternek, a polgármesternek végső fokon a millióknak. Valaki beszólt a telefonba, és Every george kérte. A felelet természetesen ez volt. Tartsa a vonalat! Ebben az őrült felfordulásba senki se tudja, mit csinál a másik, gondolta Evrik, ha csak oda nem néz időnként a körzeteket összekapcsoló telekszre, de hát kinek van erre ideje és kedve? Avery a végső mencsvárnak tekintette magát. Az összes szerencsétlen, aki menhetten utcáin hal meg, a hullaházba végzi, az ő hullaházában. Mind a szeme elé kerül, ő pedig vagy kiosztja a munkát, vagy maga végzi el. Minden esetre a körzetkapitányoknak küldött jelentések kivétel nélkül átmennek a kezét. Ha nincs ő, meg a ballisztikai szakértők, akik az összes lőfegyver okozta halálesetet kivizsgálják, meg a kerületi ügyészség, ahová minden gyilkossági jelentés befut, nos, ez az ostoba elszigeteltség teljes volna. Evrik únyosan rávigyódott a telefonra kattanás hallatszott, és Gregory mély hangja szólt vele a kattóba. Gregory, mondta fenyegetően. Every köszönt, és maga elé képzelt a tagba figurát és boldog arcát. Péter Gregory kívülbelül zsaru volt, egy mérföldről ki lehetett szúrni. Every azonban elég jól ismerte ahhoz, hogy tudja. A körzetkapitány kemény tekintete mögött borotva észlakozik. Van itt valami, amit magának is látni kéne, mondta Evry. Tényleg? Tényleg, felelte határozottan Nem Nemrég végeztem, a jelentés már útonban. van. Na és? Szeretném, ha átjönne hozzám. Minek, nézőve Nem ajánlanám, ha nem tartanám fontosnak, mondta csendesen Evri. Gregory sóhajtott egy nagyot. Erősen remélem, hogy megérti. Lecsapta a kagyót. Evri feltárcázta Carl Karl de alig, hogy az ismeretlen nő sebét ecsetelni kezdte, Enders közbevágott. Már is indulok! Rombléket megint erőrángatták. Gregory benyomult a halott szemléző dupla ajtaján. Evri éppen kezet mosott a terem sarkában lévő apró mosdónál. A fehér falu terem közepén három tulóhordág állt egymás mellett. A levegőt feltőtlenítő bűzt töltötte be. Karl Enders a középső hordát keményített fehér lepedőjét emelte feléppen. Elfordította tekintetét az ismeretlen nő arcáról, észrevette Gregorit és Bicent. Gregory előbb Evry-re, majd Evrre nézett. Hol a főkapitány? kérdezte. Ez elsősorban magukat érinti, hallatszott Every hangja a terem sarkából. Megtörölte a kezét és a hordájra mutatott. Gregory odament, és lerántotta a lepedőt. Fasírt, mogyogta. Enders elfordult. Gregory már kinyitotta a száját, de Evri leintette. Utána néztem a balisztikánál, onnan tudom, minden egybevág: a sebek, a golyók, a fegyver. Gondoltam, okos dolog lenne összehozni magukat. Mint régen, tudják. Visszahúzta a lepedőt, Enders kitárta az ajtót, és Evri kitolta a hordágyat a folyosóra, onnan pedig a jégszekrénybe. Így hívta azokat a mélyhűtő rekeszeket, ahol hullák azonosításra vártak. Menjünk innen, mondta Enders Gregorinak. Miközben a folyosón átvágtak, Enders arra gondolt, mennyire megrázza mindig, ha el kell jönnie bentjúba. Az egészben a legborzasztóbb, hogy a büfé a hullatárolóval szemközt van. Enders ritkán fordult meg benne, és kávénál egyébbel sohasem kísérletezett. Gregory mogorván merett a csorbacs szélű csészébe, miközben Enders ismertette a McMahon ügyet. Oké, okay, igazad van, mondta, amikor Enders végzett. Ugyanaz a pasas, az őrült orv Hogy őrült-e, azt nem tudom, de biztos, hogy ugyanaz. Meg kell találnunk a láncemet. Akkor nézzük meg, mi hiányzik a személyes holmiából. Gregory felállt, és káviát érintetlenül hagyva kivezette enders az épületből. Beszálltak Enders kocsijába, és a rendőrakadémiához hajtottak, mert az ottani helyszínelő labor gyűjtött össze mindent, amit a lányon vagy a lány közelében találtak. Az akadémia épületében kapott helyet a rendőrségi laboron kívül a ballisztikai szakértőség és a számtalan tanterem is, amelyekben az általános elképzelés szerint a jelentkező újoncok átvedlettek zsaruvá. A légkör minden esetre sokkal vidámabb volt, mint Bentjúban. Az iroda pedig, ahová az alázatossági udvarias laborasszisztens bevezette őket, szinte fényőzően kényelmes. Puha fotelek, ragyogó bútor, süppedő szőnyeg. Itt kényeztetik el azokat a taknyosokat borogta Gregory. Nem ez a tantermük, Pete mondta Enders türelmetlenül dobolva az asztalon. Az asszisztens két műanyag zacskót hozott be. Az egyikben olcsó, fekete műanyag retikült találtak, a másikban ugyanolyan erszényt. Anders az erszényen kezdte. A rekeszek üresek voltak, csak a papírrekeszben lapult 18 dollár. Semmi. Gregory kinyitotta a retikült, felfordította és kidöntötte tartalmát az asztalra. Turkálni kezdett az összegyűjt papírzsebkendők, gyufás dobozok, egy félig kiürült cigarettatasak, egy tépet lottószelvény, és harminc 37... hét... Na fene, lakott is valahol, mondta. Öröm veled dolgozni, mondta Anders. Elképesztő, hogy felvidítod az embert. Gregory már-már elmosolyodott, de meggondolta magát. Nem élvezem én igazán se ezt, se a szemétben turkálást. Anders Bolinton. ismerte Gregory elvét. Az agyat dolgozzom. Gregory akkor lett volna boldog, ha sohasem kell otthagyni az asztalát és szeretet jelentéseit. Önders odalökte eléje az erszény. Se igazolvány, se semmi, akármi hiányozhat belőle. Lehet, hogy minden hiányzik, lehet, hogy a gyilkosod mindent kimarkolt. Ki tudja? Ki fogom deríteni? Átveszed ezt a nyomorult ügyet? kérdezte Gregory. Hát, Simmek Mahon az én esetem, és mivel a gyilkos ugyanaz, Oké, okay, a tiéd, megkapod ajándékba, de értesíts a fejleményekről. Enders vágta a kulcsot, és elhagyták az épületet. Gregory visszament a hivatalába, Enders pedig elhatározta, hogy munkára fogja kölyök Enders tudta, hogy egy új fiút csak úgy lehet betörni, ha a tapasztaltsággal állítja párba, a tapasztaltság pedig Graham Parkért jelentette, aki 16 éve dolgozott a gyilkossági csoport. A hatalmas termető néger arca olyan volt, akár 16 mérföldnyi göröngyös út, nehéz súlyú bokszólóra hasonlított, és úgy is viselkedett. Széles, belapított orrából, számtalan sebb határtalan elő, és önbizalom áradt. Az a plegyka járta, hogy Parker mindenről tud, ami a városban történik. Az igazság az volt, hogy Parker mindig tudta, kinél kell érdeklődni. Lemek párosítás lesz, gondolta Anders, ha csak Billy meg nem ijedt Parker hírnevétől, és el nem veszíti a bátorságát. Bill és Graham Parker kiszállt a környékre, ahol az ismeretlen nő hulláját találták. Három óra alatt előkerítették Andy reid akitől kaptak egy nevet. Alien Douglas már nem volt ismeretlen hulla. A bentyú egyik külön szobájában Anders, Gregory, Parker és Billy Cree félkör alakban körülállta Andy Reidet az Andy's Place nevű 106. utcai bár tulajdonosát. Andy fehér volt, a 106. utca és a Madison Avenue környékének lakossága pedig fekete, de Anders azonnal látta, hogy Reednek nincs mitől tartania. Súlyos izomzatú testéből csak úgy áratta fizikai erőt. Gyors, pontos mozdulatai és éber szemei pedig fürkeségről és kitartásról árulkodtak. Anders, aki Parker mellett és Andy Reid előtt állt, a maga 180 centíjével törpének érezte magát. Kutya legyek, ha nem tart egy lefűrészel csövű baseballütőt, még inkább vadászpuskát a bárpult alatt, gondolta Anders. De Anders annak is tanúja volt, amikor Reid Alien Douglas hullája fölé hajolt. Keze ökölbe arcára, megdöbbenésült ki, de az azonosítást már higgadtan végezte el. Gyors léptekkel némán siettek be a külön szobába. Anders megérezte Reed feszültségét, amint a kőpadlón lépkedett, kezét még mindig ökölbe úgy, hogy bütykei elfehéredtek. Élien Douglas üres elszénye az asztalon hevert, néhány centiméter Reed most már összekulcsolt kezétől. – Mit akarnak még? – kérdezte. – Semmi más nem tudok mondani. – És ha tudná, se mondanál, igazan van? – el Gregory a rossz fiú szerepében, amire a kihallgatás szabályai szerint a jó fiú belépőjének kellett következnie. Anders figyelmeztető tekintetére Gregory elhallgatott. – Szeretnénk rájönni, ki ölte meg Endi, mondta Anders. – Mindössze erről van szó, szükségünk van a segítségére. Semmit se tudok mondani. Lehet, mióta dolgozott magánál? Körülbelül egy éve. És ennyi idő alatt semmit nem tudott meg róla. Ha tíz éve van nálam, akkor is ez volna az ábra. Nézzék, tette hozzá súhajtva, és végre elengedte magát egy kicsi. Ez egy különfajta, magányos farkasok, tele van velük a város. Betévednek az emberhez, odébbálnak, esetleg megint visszakeverednek. Ismerik az ilyet, nem? Naponta találkozunk velük, mondta mosolyogva Graham Parker. Na látják, folytatta rit, hihetnek nekem. Egy évvel ezelőtt beállított, megjúott pár pohárról, beszélgetni kezdtünk. A zenekarom, az a három fickó, már akkor is megvolt. Tudják, háttéri csajnak. Na, hallgatta őket egy darabig, aztán azt mondja, énekesre lenne szüksége? Mire én? Kuncsak tokra, nem énekesre. Az ugyanaz, felelte mosolyogva. Ha jó énekese van, kuncsavt is lesz annyi, hogy kilögdösni nem győzi őket. Azzal elnevette magát, mint aki pontosan tudja, miről beszél. Andy Reid megrázta a fejét, mert nyugalma már foszladozott. Úgy is lett, nagy szám volt, nem csak a hangja, hanem a stílusa, a tartása is. Értek az ilyesmihez elhihetik. Reid elhallgatott. Folytassa, mi történt, aztán dolgatta Enders? Hamarosan összeverődött a törzsközönség, a környékbeli pasasok folyton ott lógtak, de jöttek máshonnan is. Néha persze van zűr, de elsimítjük. Nagyobb baj még sose volt. Említette valaha is Élien, hogy azelőtt is énekes volt -e, esetleg profi énekes? Nem. Sohasem beszélt arról, hogy honnan jött. a fejét rászta. Na és a hangja, Andy? kérdezte Gregory. Maga ért az énekesekhez. Természetes vagy kiművelt hangja volt? Tanulhatott zenét, Andy felélénkült. Azt nem hiszem, de a hangja nem volt teljesen kiműveletlen, ha értik, mire gondolok. Nem az én emelvényem lehetett az első az életében. Néha egy előkelő klubba is oda tudta képzelni az embert. Sokszor úgy gondoltam, láttam is valami ilyenféle helyen, menő zenekar előtt. De persze lehet, hogy ez csak képzelgés. Amikor munkába állt magánál, kitöltetett vele ő lapokat? Ezt-azt, mondjuk társadalom biztosításit? Ilyen ökölségekkel én nem foglalkozok, somolygott Andy. Parker elnevette magát. Oké, okay, mondta Gregory, és a szakszervezet HV lapja volt? Az volt igen, de engem nem izgatott, Nem érdekel, hogy tagja a szakszervezetnek. A hangja számított, eregem, isteni hangja volt. Leginkább blúzokat énekelt, Azokat meg nem igen lehet új stílusban előadni. Annyiszor danulták már mindegyiket, de ő mégis egyéni volt, igazi. Komolyan vette, amit énekelt, és a törzs vendégek tudták ezt újra és újra hallani. akarták. Megnézni ezt az erszényt kérdezte gyengéden Enders. Az övé volt? Azt hiszem, felelte Endi. Nem biztos benne? Nem láttam olyan rengetegszer. Nincs benne semmi, ami a személyazonosságára utalna, mondta Enders. Szakszervezeti igazolvány sem. Andy azt mondta, az volt neki. Volt is, amikor munkába állt, megmutatta. Ott tartotta, megérintette az üres erszint. Anders figyelmeztető pillantást küldött Gregory felé, és folytatta. Tegnap este egyenesen hazament? Valószínűleg, nem tudom. Gregory még feltette a szokásos kérdéseket. Voltak-e barátai, ellenségei a lánynak, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy rít vagy nem tudja, vagy nem akarja megmondani. Reed az ajtóból visszafordult Enders felé. Hallgatott egy hosszú sort. Majd mondja meg, hogy ki volt az. Enders bólintott. Reed csendesen becsukta maga mögött az ajtót. Találtatok valamit a lakásán kérdezte Enders Semmit, felelte Reed. Szánalmas kis kollekció, egy-két ruha, pár könyv, de se íratok, se boríték, amiről azonosítani lehetne. A helyszínelők most fésülik át. Se szakszervezeti takkönyv, mondta Gregory. Azt hiszem, amiért jöttünk, arra választottuk. Kitárta az ajtót, meghívhatlak egy kávé lakáról. Ebben az épületben soha felelte Anders. Noah Eichmann egy üzenetet talált a tanszéki szobája ajtajára rajszügezve, amint délutáni előadását befejezve megérkezett eléje. Hívja fel a lányát. Eichmann tanszéki szobája a New Yorki Egyetemen az ablakhoz állított asztalból, néhány székből és a három falat beborító telezsúfolt könyves polcrendszerből állt. Asztalához lépve helyet csinált rajta és letette az aktatáskáját. Bekapott egy jó cukorkát és tárcsázta Alex hivatali számát. Alexa Eichmann Itt meg a fáradt Eichmann. Nehéz napod volt? Nem tudok beszélni, úgy fáj a torkom. Akkor csak hallgass, mármint rám. Emlékszel sen mcmahon és a profi gyilkosra, aki nem volt profi? Meg az eltűnt társadalom biztosítási kártyára? A torkomban van bajom, nem az agyammal. Újabb büntényre került sor folytatta Alex, ügyet sem vetve a megjegyzésre. Eichmann száraz papírzörgést hallott, miközben lánya előadta a részleteket. Alien Douglas, bár énekesnő, tegnap előtt este gyilkolták meg tízsadokra a klubtól, ahol dolgozott. Ugyanaz az eljárás, ugyanaz a fegyver, dum-dum golyó, minden passzol, aikman. Úgy beszélsz, akár valami vagán nyomozó egy krimiben. Folyton ezt gyakorlom szabadidőmben. Mindent elmondott, asszonyom. Nem egészen a szakszervezeti tagkönyve. Eltűnt, igaz? Úgy bizony. Eichmann kelletlenül leszögezte magában újabb áldozat, akinek valamilyen módon köze volt egy bárhoz, újabb jelentéktelen személyazonossági irat, ami eltűnt. Ide hallgass, Alex, mi lenne, ha... Hazavinném mind a két dossziét? Még szép! Hatkor találkozunk, és te főzöl! Oké, Aikman letette a kagylót. Kinyitotta a táskáját, és kipipált belőle néhány tételt az előadás jegyzékét. A hétvégén még hátra van néhány előadás, tehát a torka sem most fáj utoljára, gondolta mérgesen. Egyszeriben érdekesnek találta az orvvvész tevékenységét.